potvrde onoga što je Gospod rekao svojoj crkvi u licu svetih apostola. Ako budemo držali njegov blagoslov, ako budemo vjerovali u njega, u sve njegovom, i u njegovu božansku porijeklo u njegovo vječno sinovstvo u njegovo čudesno obročenje o čovjekjenju ako budemo vjerovali da on pored ottca obog i majku kao čovjek a kao hipotast trojičnog božanstvu u sebi sjedinjuje jedno i drugo u jednoj ličnosti ne u dvije u jednoj ličnosti dvije prirode ko budemo vjerovali u sve ono što je govorio čemu je zabrudio rod ljudski učio Budemo vjerovali svim onim čudesima koja je tvorio, mada čemu čovek prije da posveti pažnju? Da njemu koji čudotvori ili njemu kroz koga je sve stvoreno? To je sad velika dilema. Zato on tačno je, isceljuje bolesnoga. Ali on je prije nego što će ga iscijeliti, on je sve iz nebi će u biće priveo. Tačno je da on zaustavlja se na moru. Ali on je prije toga vodu stvori I vodi zapovjedio da uđe u ta velika korita, da se povuče u mora i u okeane. Tačno je da je i vjetrove zaustavljao, ali on jedini zna tajnu stihija. A da bi privukao našu pažnju na sebe i na svoje riječi, on je tvorio i ta, rekli bismo, pedagoška čudesa. Ono što ni jedan čovjek Ne može, on je tvorio da bi mi ljudi, prepoznašli ujedno i svoju nemoć, ali i njegovu svemoć, veću pažnju posvećivali njegovom učenju, njegovim životvornim riječima i blagoslovima. Ako budemo vjerovali da on radi nas, Strada radi nas trpi radi nas umire da je radi nas vajsinu vaskrsao iz mrtvih ustao iz groba onda ćemo braće i sestre i večeras osjetiti kroz vjeru pri tom ovdje naravno ne mislimo na pasiju vjeru ne mislimo I takvoj vjeri u crkvi nema mjesta, ne mislimo na mrtvu vjeru, nego na vjeru koja je ujedno i vidjenje i znanje. Onda i večeras, oz vjeru možemo da se uvjerimo, da vidimo da je On zaista sa nama. A sa je, jer je obećao da će biti. Biće sa nama, braću i sestre, do kraja svijeta i vijeka. Takvo je moćno obećanje gospodnje. Međutim, osjetiti njegovo prisustvo moguće je samo u njegovoj crkvi. I moguće je samo u crkvi apostolskoj. Izvan crkve gospoda ne možemo prepoznati, jer ovo obećanje, braće i sestre, gospod ostavio crkvi u licu svetih apostola. A naša crkva jeste apostolska crkva. Mi je nazivamo i ovim i onim imenima, u je to. Mi je i dijelimo, braćo i sestri. Mi je, nažalost, evo i u ove naše dane cijepamo kroz gotovo raskolničke poteze. Međutim, obećanje gospodnje da to je apostolskoj crk, Ne crkvama koje mi pravimo i doživljavamo i projimo po našim mjerama, našim strastima, po našim bogestima, po našoj gordosti, srebro ljublju, slavoljublju, svastoljublju. Obećanje Gospodnje ostavljeno je crkvi svetih apostova. Zato je mnogo važno da izgrađujemo tu svijest i takav odnos prema našoj svetoj vjeri. Jer danas već reći da si pravoslavan braću i sestre i ne znači mnogo. Sjećamo se našeg oca Luke koji nam je govorio, tiho nas je pripremao i upozoravao da nije više sve što se naziva pravoslavnim, zaista pravoslavno. Danas ništa lakše nego sebe nazvati pravoslavno. I ništa teže, braće i sestre, nego sresti istinskog pravoslavca, naslednika svetih apostola, onoga koji zaista diše duhom apostola ili u čijoj duši duh Boži koji je pokretan duhom Božim. To je vrlo teško. I danas se to smatra velikim blagoslovom da sretneš i u svojoj blizinima štakvog čoveka. A oni koji samo misle da jesu, a nisu, koji imaju izgled pobožnosti, a sile njene su se Odrekli. Takvih imate koliko god hoćete. Oni se praktično i ne razlikuju od djece ovoga svijetu. Samo što je njihova tragedija veća time što misle da jesu, a nisu. Ni vrući, ni hvadni, onako mlaki i bljutavni. Gospod je svoje obećanje ostavio crkvi i on mu je vjeren, braći i sestri. I evo, ja sam sa vama u sve dano, do svršetka bijeka. Obećava Vaskrsli gospod, jer je ove riječi rekao svojim učenicima, pošto je ustao iz mrtvi. I ovom službom, braćo i sese, ovo je jedna služba u našoj crkvi koja je slabo primijećena, još manje poštovana. Ova vaskršnja služba koju služimo u toku cijele godine uvijek. Subotom na neđelju. I u kojoj čitamo i ove odlomke iz Svetog Evanđelja, ova svjedočenja o Vaskrsenju Gospodnim. Evo vidite kako je ovaj odlomak divan, kako je uzvišen, kako je Gospod vjeran crkvi. I baš ovim Evanđeljem potvrđuje se da je on svoje obećanje ispunio i večeras je ovdje sa nama. A sa nama je, braćo i sestre, zato što smo mi sa crkvom njegovom. Da nismo večeras ovdje, on ne bi bio sa nama. Ne bismo ni čuli ove riječi. Ne bismo ni pjevali ove pjesme sa crkvom. Je to je mnogo važno. Hristos je u crkvi. Crkva je njegovo tijelo, braća i sestra. U crkvi On djeluje. Zajedno sa Otcem i Duhom Svetim. Biti blizu crkve jeste blagoslov, ali Ne ući u nju, ne živjeti njome, njenim duhom, braću i sese. To je vrlo opasno, vrlo opasno. Naš narod, pomračeni narod, zaista pomračeni, nema, braću i sese, čemu da se nada. Nikakvoj drugoj svjetlosti, nikakvim promjenama na bolje, ništa od toga, to možemo odmah da zaboravimo i tu temu odmah da preskočimo. Ništa od toga, braća i sestva. Ta obećanja koja nam se nude, mada je narod to već nekako i osjetio, to su sve, braća i sestva, najobičnije olaži. Olažuje čovjek čovjeka. Svaki je čovjek olaži. Ako kaže Duh Sveti u Svetom Psautiju. Svi do jednoga. Lažujemo jedni druge. Negdje se i provuče neka dobra namjera, pa se meni učini da ću ja baš to što sam ti rekao da ispunim. Međutim, obmanjujem te. Nemam ja snage za to. Eto, emocija me povukla, pa ja izrekoj, obećaj, neko to podvuče i zakletvom. Ali nema moći, braćo i sestre. Čovjek je van zajednice sa istinitim Bogom, jedinim istinitim Bogom. Van zajednice sa njegovom crkvom, jedinom istinitom crkvom, crkvom apostolskom, najobičnija oglaza. U isto vrijeme i opasna olaži, jer olaži je i otrovna, braća i sestva. Jer ona izvire iz onog istočnika svake olaži, iz onog centra odakle isijava svako zlo i izvire svaki ubitačni otrov. Crkvo Hristovo je stub i tvrđalo istine. I mi kao narod treba da smo svesni kakvog smo blagoslova udostoj. Pritom ne možemo mi da dozvolimo sebi, braćo i sestre, da odnos prema crkvi bude ovakav kakav. A to je to je bezumje. Pogledajte samo kako se mi odnosimo prema crkvi. Kao prema nekoj sirotici, znate. Koja nikoga nema. Ni oca, ni majku. Nema niko da je štiti. Koja je spala popa i popadiju. Koja je spala na kaluđera i monahinju. Koja je spala raznorazne zavode za očuvanje i ispitivanje. To je, braćo i sestre, opasno. Da ne govorimo onim projektima gdje se na crkvu ustaju. Gdje se crkvi prijeti. Gdje crkva pokušava da se sruši, izbriše, potisne. To je već nešto što je po sebi prepoznatljivo. I to je već znak brzog poraza i pada tog sistema, kako ga god mi nazivali, braćo i sestre, i kakvim ga god mjerama mjerili, čim na crkvu stane, znajte da je pri kraju, pri izdisaju. Jer ustati na crku, znači posati, Oho, satanski ohol, a gde se ta oholos projavi, tamo pad, samo što nije nastupio. Mi treba prema našoj crkvi, braći i sese, da se odnosimo kao prema živome, vječnome, vaskrslome, vaskrslome, Prisutnom gospodu. Je li crkva sa nama? Jeste. I to je, braći se sestri, sa ovim narodom kao sa malo kojim drugim narodom. Zaista, malo koji drugi narod može da se pohvali takvim prisustkom. Evo i mi ovdje u crnoj goriđe, god se okreneš, etoga ga Boži hram. Eto je svetinje. Iko koja crkva, braći i sestri, i one je na grobljima, i one je napuštene i razlušene, a ima još takvih nežalost, o selima, mada i one obnovljene nisu ispoštovane onako kako treba gospoda cara nebeskoga ispoštovati. Mi ponešto ju radimo i obnovimo, ali ti hramevi ostali zatvoreni počitalu godinu dana, jedva da se osluži liturgija dvije. I veliko je pitanje, da li hram treba obnavljati i poštovati, odnosno ne poštovati na takav način. A gde su nam sve druge svetinje i svi drugi hramovi? Dakle, zaista pripadamo narodu koji je blizak gospodu, braći i sestva, narodu u kojem Bog živi. Ali u isto vrijeme moramo priznati, a nije teško primijetiti, da se kao narod neophodimo blagosloveno prema tom velikom, najvećem blagoslovu. Evo, pogledajte ovo večer, ovu službu. Ove je veliki blagoslo, braći i sestri. Ovako se Bog javlja narod. vrut. Sva ova služba vama vjerovatno dobrim dijelom i nerazumljiva. A nerazumljiva je ne zato što jeste nerazumljivo nego zato što se tek sad primičemo, braći i sestri. Možda je ovo nekome prvo učestvovanje na, na jutrenju. Vaskršnjem jutranju, a svako subota na nedelju, svako pripada upravo ovom događaju, ovom prazniku. I tokom cijele godine mi se okupljamo oko Gospoda i Gospod se javlja, jer je obećao da će biti sa nama. Nije ovo obična služba, braće i sestre, nije ovo obična molitva. Nismo mi ovdje došli da služimo bilo kojem Bogu. Mi smo došli da se možemo bilo kojem Bogu. Mi smo ovdje došli, braćo i sestre, po Bogu Gospodu. Mi smo ovdje ušli u obećanje koje se ispunjuje da će biti sa nama u sve dane do svršetka vijeka. Pritom to obećanje se ne ograničava na trajanje jednog bogosluženja. Ako bi neko od nas htio i počitavu noć i dan da bude sa gospodom, on bi mogao, molitveno opšteći sa njim. Naši sveti predsi, posebno sveti monasi, znali su da gospod što obeća, da neće iznevjeriti. I kroz crkvu, i kroz učenje crkve, kroz učenje apostola, kroz liturgijski, svetotajinski, podvižnički život, neprestano su opštili sa gospodom. Gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me Graša. A gospod je obećao da će biti sa njima. I zaista bio je. I oni se molitvom uopšte nisu odvajali od njega. I pazite šta imamo. Imamo ljude koji lutaju, traže utočište i ne nalaze ga. Imamo ljude koji su našli živoga Boga i koji se ne razdvajaju od njega. Koji žive u njemu i on u njim. Tako i danas, braćo i ses. Što bismo mi polutali zajedno sa obezglavljenom svjetinom? Što bismo mi pratili bijesomučne gadarinci? A danas se ljudski rod, braći i sestre, pretvorio u bijesomučne gadarinci. Danas regioni podnebesnih duhova jašu čovječanstvo. Považite samo, považite što se radi, považite samo kakva su to kretanje. Što bismo mi sad pratili i uključivali se u te ritmove u te zajednice, kad bili one istočni ili zapadni. je Sveti Otac Sava dobro poučio i njegov ravnočasni naslednik Nikolaj Žički, ohritski mistik podsjetio da smo mi, braće i sestre iznad istoka i zapada da smo mi Hristov narod a dje je istok i zapad u odnosu na onoga koji je, braće i sestre iznad prostora i iznad vremena koji je vječni Bog A prisutan, ovdje se nema pobećanja. Gdje je ovdje? U crkvi. Zato ovom službom, koja će se uliti u službu nad službama u božanstvenu liturgiju, mi se sa njim srijećemo, braći i srsti, i sjedinujemo. I slavimo ga, braće i sese, i blagodarimo ga. Jer crkva je vrlo praktična. Naša molitva, braće i sese, ona je praktična. Nije to neki bogesni misticizam, znate. Nije to neko izlijetanje iz e, okvira realnog života. Pa ako iko realan, to je crkva i pravoslavni hrišćani. Nema nikog zdravije, ali ponavljamo, nije ih lako naći. Sad, uglavnom, imamo bolesnike, ali vidjet ćemo ko će od njih da ozdravi. Nećemo valjda sebe smatrati iscijeljenima zato što smo tu neko vrijeme boravimo i molimo se Bogu i postimo nekoliko postova i poštojemo određene bogoslužbene termine i nešto malo informacija u grubo nakupili i zapamtili i memorisali. Ne braću ses, to su sve još uvijek bolesnici. Ali oni koje crkva izliječi, to su najzdraviji ljudi. Naši svetitelji, potpuno realni, zna, najnormalniji ljudi, potpuno zdravi vratili se svojoj prirodi i krenuli polako Božijom blagodaću da uzrastaju. U Hristu Isu sa Duhom Svetim po obrasu i podobiju. Što bismo mi sad trčovali z ogudacima, za za manijacima, za bjesomućnim čovječanstvom, ako je Gospod sa nama? A evo, ne govorimo uprazno, imamo njegovu riječ, braćo i sestre. Ko nekoga interesuje, možemo da je ponovimo. Kogod on bije, pred svakim čovjekom ponovićemo ćemo Božije, upućene i nama, i njemu, i svima. Ali, uslov ostaje nepromjenljiv. Biću sa crkvom, biću sa vama jer on se ovdje obraća svetim apostolima, govoreći im da idu, da se ne plaša, da sve što im bude trebalo, on će im dati. Da je njemu predana sva vlast i na nebu i na zemlji. Njemu kao Bogo čoveku, kao Bog. On je tu vlast imao, braću i sestir, od vječnosti, ali sad je imao. Za nas i radi nas ima je kao čovjek. Dakle, naša ljudska priroda, ili ako hoćete, čovjek u Bogo čovjeku ima vlas i na nebu i na zemlji. Pazite, ljudska priroda, znate, postaje jedno sa Sinom Božim. I Bog Otac ima Sina Bogo čovjeka. Pazite kakva je to tajna, koliko je to uzvišeno, koliko je to čudesno. Ljudska priroda znate, u ličnosti Sina Božeg, znate, sjedinjena. I njoj se sve pokorava, pazite. Sve, svi angeli i sve stihije i svi demoni. A evo, on je to potvrdio kad je bio jeo tako... Na zemlji su se bolesti sve pokoravali, su mu se ni svi pokoravali. Da nije grijeha bio u njemu? Nije. Da smrt što nije mogla, da mu naudim? Nije. Diže mrtve dodirom, glasom. Sve moguće bolesti isceljuje, braće i sestre, najulaganije. I sam posluje dobrovoljno primjenih stradanja i smrti koju je pokusio radi nas, ustaje močno kao Bog. Evo, pogledajte sledeću situaciju. Otkriva apostolima da ima svu vlast na nebu i na zemlji i šalje ih. Šalje ih u svijet da uče, pazite, sve narode. Zato crkva, braći i sestre, ima takvu silu. Pogledajte, koliko je carstava bilo, ali ona su ograničena. Doporu, donekle i kraj. Neko vrijeme se održavaju na aparatima i gotovo. Smrt. Dolezi drugo carstvo i ono provezi na isti način. A pogledajte crkvu. Crkva od onih dana do dana današnje. Caro je, braći i sestre, na svim kontinentima. Gospod ima svoju crkvu na svim kontinentima, znate, u svim narodima. A naš narod je odavno taj blagoslov primio samo što smo vremenom zaboravili koga imamo, braće i sestre. Ili što kaže sveti Jovan Krstitelj, a to se baš i na nas odnosi. Među vama stoji onaj koga vi ne znate. Oni našem narodu govori, veliki sveti krstitelj i preteči i prorok. Među vama, sa vama, onaj je koga vi izgleda ne znate, vi ga zaboraviste. A prisutanje u crk. Mjesto gdje smo se mi, braću i sestre, odvojili. Mjesto gdje je došlo do prekida. Prekida koji je izazvao ovako duhovno raspoloženje, odnosno neraspoloženje, jeste naš odnos prema učanju crkve, prema predanju. Ovo što mi večerač činimo, ova služba, ona je, braći i sese, po božijem blagoslovu, po predanju. Ovo nije samo za nas, večeras bi naš narod trebao da je sabran u svetim hramovima i da svi saborno učestvujemo u ovom velikom događaju, u ovom velikom prazniku. I ne samo večeras, braći i sestri, nego svake nedelje, subota na nedelju, da odslužimo ovog denije, i da odslužimo neđernu liturgiju, jer kroz nju mi se srijećemo sa njim. A on je, po obećanju, prisutan. A nas su ovome naučili sveti apostoli, braći i sestri. Nismo mi ovo izmislili. Nasu naučili sveti apostoli, a sveti apostoli su bili naučeni duhom svetim. Idite i naučite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u redu. Dobar dio nas jeste kršten, ali tu se priča ne završava. Pogledajte, bratvi i tu se priča ne završava, blagoslov zna. nije ispunjen. Jesi li se krstio? Jesi. Dobro je, ali nisi sve ispunio što je Gospod zapovjedio. A šta je to što nedostaje, a što je zapovjeđeno? Evo, braćo i sestre, možete da čujete njega samoga. Idite dakle i naučite sve narode, ih u ime oca i sina i svetoga duha. Pa onda nastavlja, to je mnogo važno. To je mjesto gdje je došlo do prekida. Učeći ih posle krštenja, dakle krsite ih i učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Živjeti u crkvi, braćo i sase, primiti sveto krštenje, a pa ostati bez učenja, eto je to vam i ono što mi danas imamo. Pojete sami kako izgledaju naši susreti sa crkom u obredu krštenja. Naša crkva je mnogo zabrinuta, samo da znate nad, nad tim. Jer krštenja se obavljaju bez učenja, bez pripremlje. Došli smo do toga, pazite, Gospod nije tako blagoslovio, odmah da se razumijemo. To nije Boži blagoslov. To je blagoslov nekog drugog. Samo da se krstimo, da ostanemo bez učenja, braćo i sestre, to je mnogo opasno. Danas imamo pravilo da su ljudi kršteni, a da od crti o njenom životu ništa ne znaju. I pazite, još veći paradoks da nikakvog odnosa prema Bogu nema vazite. Zdravogodnici prema kojem Bogu, prema trojicnom Bogu, Otcu i Sinu i Svetom Duhu. To što mi imamo, braćo i sestre, to nije vjer, to nije život, to nije prisustvo Božije. I zato je naš odnos prema svrti takav kakav nešto ne može biti drugačije. Nego smo mi krenuli pogrešnim putem. Nismo ispoštovali blagoslov. Čiji blagoslov? Boži blagoslov. Pritom to neposlušanje se proteže ne samo na narod, nego i mi sveštenici, braći i sestri. Možemo da budemo neposlušni. U kojem smislu? Možemo da čutimo da narod ne poučavamo. Sveštenik ne treba da poučava narod zato što se njemu poučava, nego zato što je takav blagoslov, to je, bratvi i sestre, oslušanje. Idi i nauči. Krsti i nauči, ali pazite, nauči da drže sve što sam zapovjedio. Pa i sam to treba da drži. Sam da primi da bi mogao i druge da nauču. Ali sila, braća i sestre, to je mnogo važno da znamo. Sila će doći, silu će Bog dati. Mi ne treba ničega da se proši. I najmanje što treba da činimo, jeste da se u misiji oslanjamo na sile ovoga svijeta. E vidi, ako se apostol, ako se crkva, ako se svrštene poslanja na sile ovoga svijeta, ako mi spadnemo, braće i sestre, na medije, na finansijsku pomoć, na donacije, na ovo, na ono, na nekakve protekcije, mi smo pokolili, mi smo projavili veliko nepovjerenje. A gospod fino rekao, Dade mi се svaka vlast i na nebu i na zemlju. Idite dakle, to jest ne brinite, samo idite. I vršite volju moju, tvorite poslušanje, ispunite ovaj blagoslov. A ja ću vaše riječi, vašu propovijed potvrđivati znacima. Vidjet se sila Božija. Ne vaša, nego Božija sila. A vidite, braće i se naš narod u velikoj krizi. Mi gotovo da smo došli na ivicu, da potpuno posumnjamo. Ali to je, ponavljamo, naša greška, ne Božija. Gospod je obećao i evo i večeras je ovdje sa nama. Isti onaj koji je apostole poslao, isti onaj koji ima svu vlast na nebu i na zemlji, večeras je ovdje sa nama. Pa evo pogledajte, nije mala vlast nad vremenom, braći i sestri. Mnogi koji imaju vlast protiv vremena ne mogu ništa, nemaju vlast nad vremenom. Pa pogledajte koliko je vlast vrijeme, a tako, Srušil, isteklo mu vrijeme i gotovo. Ode, oduva ga. Neki kao da nikad voladali nije su. Za neke mi ne znamo ni da postoje. A voladali su ovim krajevim, braći isles. Takva je sila vremena. A pogledajte gospoda naše. Evo i mi ovo potrđujemo koliko god vama sve ovo izgledalo možda uobičajeno. Nije, braći isles. Velika projela sile. Riječ gospodnja dolazi do ovih naših dana netaknuta. Onako kako je izgovorio, evo, tako je i ovdje večeras odjeknuo. Pazite kako, kako čudno. Kažeš riječ u one dane i ona odzvanja i čuje se, braći i sestre, U 21. vijeku. Pritom tom, ne moraš da budeš u tom gradu. Znate, gospod nije imao potrebu da bude u ovom gradu. On je rekao u one dane iz Svete zemlje. A Duh Sveti njegovu riječ nosi i širi. Pogajte kako ona moćno prisustuje ovdje večeresko i kako se mi okupljamo oko nje kao oko nebeskoga ognji oko svetoga ognjište jer naše hrišćansko ognjište jeste Božija riječ a oko nje nas okuplja duh koji iz nje izvira a od oce ishodi ali mi tu riječ braći sestre vidite sami gotovo da smo je potpuno odbacili I smrzavamo se, braći i sestri. I onda kad se upale neke vještačke vatre, mi šta ćemo, ajmo tamo, ali one se i naplaćuju. Emo, lažna vatra, lažna toplina. Emo, je naplaćeno, braći i sestre. Emo, može i vječnosti da nas košta. Zato nas ovaj praznik... I ovo Vaskršnje ognjište poziva da se vratimo svetoj trojici, da se vratimo svetoj crkvi, da se vratimo na pravi način i da uskladimo svoju vjeru sa vjerom apostola i naših svetih predaka, a svi naši sveti predci, braći i sestre, da ne bi bilo zabuneno Svi su bili apostolski učenici Od Svetoga Save Svi pećki patrijarci Svi naši svetitelji Svi su apostolski učenici I mi imamo potpuno Prirodnu obavezu Da srijedimo taj kurz Da se učimo iz svetih evanđelja I da se srijećemo Bogom Na isti način kao što su se oni sjećao u svetim hramovima, u svetim liturgijama, u svetim bogosluženjima i da pjevamo iste pjesme koje su i oni pjevali, ali sabor velako kao razbijeno stato, troje i četvoro po hramovima, na liturgijama 10, 15 a među njima sigurno je da vlada meterž i te i sami kako će 15 ljudi i šta može u odnosu na 150.000 bezumnih, šta može 15 ljudi o tim pritiskom i oni se mučenici kolebaju, pa uletaju i oni u nekakve psihoze, duhovne tako da je, da je potreban jedan dubljiv Kažemo, jedan radikalni obrat. A moguće zato što nas Gospod čeka. Moguće zato što je On prisutan. Obećao je i tu je. Neka bi dao Gospod da u svjetlosti ili praznika prepoznamo to obećanje Božje i njega evo, koji ga ispuni večeras i u danu ovog praznika i koji će biti s nama, braćo i sestre, u sve danu, ne samo u ove danu, u ovu nedelju i onu prošlu paskalnu, nego u sve dane do svršetka vijeka i vremena. Ako je On sa nama, onda je život sa nama. Ako je On sa nama, Onda je nezalazni dan, braću i sestre, već granu. Ako je on se nama, onda smrti više nema. Ima tjelesna, ali to više nije smrt, da se razumijemo. To je kidanje vrpce, to je berba, to je žetva, to je blagoslovena smrt. A treba da znate da naši sveti apostoli i sveti oci, oni su imali, braću i sestre, čežnju za za smrt. meni je smrt pazite, naš aposol Pavle da ne idemo dalje, meni je smrt dobitak a tebi pa i nama treba da bude, braći i sesa jer on je naš aposol on je naš učitelj, ali da bi te smrt bila dobitak, mora malo da se družiš sa avom mora malo više da čutiš i malo više da slušaš I ti, i oni drugi, pored tebe koji vole da pričaju i poučavaju, malo više tišine, da bi se čula riječ prvo vrhovnih. Ne mogu doći do riječi, braći i sestre, od mnogo pametnih, mnogo učenih, mnogo duhovnih. A gospod zna da je koga je poslala i prepoznaje samo one koji poštuju apostove kao prvovrhovne i koji svoje znanje, učenje i vjeru primišo od njih. Oni su povezani onom karikom prejemstvenosti, pokretani Duhom Svetim, a svi drugi, braćo i sestre, oni svoju priču pričaju i svojim Duhom, nažalost, odvaju nas od crkve. Ako nas odvoje od crkve, Kome će nas onda posvetiti? Kome privesti? Evo vidite i sami, privode nas, više ne znamo, ne umijemo im ni imena izgovoriti. Vode nas, vucaraju nas, vijevo desno, opšta pometno. Ko hoće, neka ide za njima, a ko hoće, vraću i se neka čuje glas gospodnji, neka prepozna crkvu, svetu, u kojoj Gospod živi, koja je njegov život i njegovo tijel, i neka dođe i neka se ogrije novom ovom vječnom plamenu vječne ljubavi vječnoga, Bog, oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Aminu. Hristos je među nama jeste yes, i bici